Kom ons bid saam. Ja, vader, vanavond is het ons gebed, dat u as heilige gees hier by ons die woordig sal wees. Ons het so verlange en het doors na ere. Mag ons vanavond maar net by die voete kom sit, soos gebroken mense, Ja, sommige van ons gaan het goed mee en ons is opgewonnen en ons wil vir die dank gee. Maar is op baie van ons vanavond, Heere, wat gebroek is, wat hartseer is, en wat die dag nie eers weet wat ek aan doen. Dankie dat ons vanavond net hierby kan kom wees, en kan kom wat gees, neem die totaal in beheer van hierdie geleentheid, En mag ons niet zo so diepe wist word dat dat die hand oor ons elkeen is. En dat ek jy vanavond hoef voor te gee nie, dat ek my niet kan kom wees, my eenvoudige mens wees, kom wees hierby. Mag die naam verheerlik word ook, dier ons saam wees. Ons bid het in Jesus naam. the Ons is bezig met die thema van eenvoud en ons het gestraand van mekaar gesê, baie keer is ons lewe die mekaar so klomp skrybelblokkies en ons het eindelijk soms nodig dat die Heere net weer orde bring en die, die mekaar lewe van ons. En vanavond vat ons het, ons het gisteravond gekyk na die eenvoud van spiritualiteit, vanavond vat ons het een stap verder en gaan stilstaan by Jesus en by sy eenvangelie, eindelijk die eenvoudige lewe van Jesus, en die eenvoud van sy boodskap. Nou die verhaal word vertel van een man wat die opleiding gedoen het vir skulder, hy wil vrees graag een skulder word, en hy het toe die beste skulder onderwijzer gaan soek, en hy het opleiding gekryf, en twee jaar het hy kursus gedoen by die fantastische opleier, en toe hy klaar is, toe vraag hy vir die onderwijzer wat omgeleer het, sou ek asseblief die kwas kan koop? Ja, sê die skulder, die uh, onderwijzer, jy kan maar enig tyd my kwas koop, en so na twee jaar met sy goeie opleiding is hy daar weg. En met vol enthousiasme het hy begin skulder, en hy het um, baie vol selfvertrouwe geskulder, want hy het moest nou hierdie belangrike kwas, en toe vat hy sy skulderij, na die curator toe, by een baie bekende skulder, uitsteller, en vraag te vol, maar wat denk hy? Want hy moet ham nou net weet, hy het hierdie beroemde skulder so kwas waarmee hy geverf het. En die curatorse woorde was die volgende. You don't need the master's brush, you need the master's spirit and mind. En dit het my baie keer laat dink dat dit is wat ons baie keer wil doen. Ons wil Jesus' dade oorkopieer, oorkopieer, soos die Engels sê. Maar dan werk het nie altyd nie. En die rede hoekom het dit nie werk nie, is omdat we don't have the master spirit and mind. En kom ons gaan lees dan vanavond van hierdie master spirit and mind. Wanneer ons saam lees uit Filippense 2 uit... Jy kan het in die Bijbel opsoek, of ek het het ook vir jou op die boord. Kom ons lees saan daarvan. Ons gaan nou lees van vers 5 af. Die geselfde gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Jesus Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het hy bestaan op godgelijke weis en nie beskou as iets waaraan hy hom moest vastkleem nie. Maar hy het homself verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. En toe hy als mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God om ook die hoogste eer tot die hoogste eer verhef en om die naam gegeen wat bo elke naam is. So die naam van Jesus, so in die naam van Jesus elkeen wat in die jimmel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is Heere tot eer van God die Vader. So kom ons dan vanavond bykie stil by Jesus' fout. Nou, Paulus het in hierdie brief, jy kan die vorige deel gaan lees, so pas vir die gemeente gesê, hylle moet nederig leven, hylle moet nie sonder, moet sonder selfsig leven, hylle moet nie die, die hele tijd focus op hylle self nie. En dan sê hy hierdie belangrike vers vir hylle, hylle moet sorg dat die selfde gesintheid, wat in, hy, in Jesus Christus was, die selfde gesintheid moet ook in hylle wees. En nou natuurlijk sal hulle vir hom kom vra, maar watse gesintheid is dit? Hoe was Jesus nederig? Hoe, hoe het hy dit kom wees, dat ons dan ook so kan wees? En dan skryf hy die volgende film, vers 6 en 7. Jesus, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelijke wees, en die beskou is iets waarin hy hom moest vastklem nie, maar het hom self verneder, die gestalte van een slaaf aan te neem, in aan mense gelyk te word. Jesus se hele lewe spel vir ons eenvoud en diens en liefde uit. Jesus wat self God was, het nie aan sy goddelike karakter vasgeklem nie of vasgeklou soos hy eintlik in die Grieks staan nie. Hy hy het dit afstand gedoen af van. Hy het dit gelos so hy mens kon word, volkome volledig mens, soos ek en jy. Met alwoorde, hy het hierdie godelike karakter, hy het daarvan afstand gedoen, so dat hy mens kon word, Son, maar dan nou natuurlijk sonder die sonde. En toet hy daar nou nog hierdie stap verder gevat, hy het een slaaf geword, hy nie als 'n menslike koning naar die aarde toegekom nie, hy het slaaf kon word. En as een slaaf het hy nog gesterf aan die ook hierdie griebelike dood wat hy moes gesterf het. So Jesus' hele levensverhaal hier op aarde was een van eenvoud, diens en liefde. Al die evangelies wat jy gaan lees, gaan jy ook lees hoe Jesus maar eenvoudig geleef het, sy diepe eenvoud. Daar was hy by homself reefvong of dat hy getrots was of dat hy uitbassein het hoe goed hy was nie hy wou nie een staande oevasie, elke keer as hy een wonderwerk gedoen het nie, hy wou eindelijk maar net Godse hart vir die mense kon bys het. En daarom het God dan op ek een baie besonder manier vir Jesus na hierdie aarde toegesteer. Hy het gekies, dat hy in Galilea gebore word, een van die baie eenvoudige provincies, een van die achterlijke provincies, Hy is in Nazareth geboore, een dofie waar hy nie eerst meer rekening gehou is nie. Jesus is geboore in een stal, Jesus is in een krip neergeleef, waar dieren uit vreed. Jesus het het, het in een arm huisgezin groot geword. Sy pa was een skruinwerker, maar hulle het die breed gehaad nie. En dan Jesus' volgelinge was ook maar eenvoudige mense, visse manne, mense met min aansien in die samenleving. En die mense met wie Jesus te doen gehad het, was ook die mense wat maar uitgestoot is uit die samenleving uit. Omdat het gereken is, hulle is zondig, hulle is nie goed genoeg nie, hulle is te eenvoudig, hulle is te arm en, en wat ook al die rede was. Tolenaars, mense wat die samenleving uitgeskyf het, omdat hulle juist te eenvoudig was. Maar Jesus het juist met hulle gemeng. Ja, Jezus' lewe was ook maar soos die skrifgeleerd is van daarie tyd. Zonder huis of veel besittings, hy het maar gewacht vir gaves uit mensese hand uit. En selfs toe hy Jerusalem binne rai, was het nie op hierdie prachtige hings wat blink nie. Nee, een eenvoudige donkie. Hy het op 'n een eenvoudige manier in het dorp ingeruit. En Jesus se eenvoudige leefwyse het sy volmaakte eenvoud vir my en vir jou kom wys. En ja, toe hy gekruisig is, was dit nie lang om sy boedel te beredder nie want dit was maar net twee kledingstukke. So eenvoudig het hy geleef. En P. van Buiklau het hierdie prachtige um, gedig geskryf, miskien het jy dit al gelees, waar het so mooi vir my opzom. Nie in wit paleise nie, waar hy uit soevereine wil, tot ons tot ons soort staat gebore word, maar waar die kuise en die arme stil en buiten die hotelse poort verniet het, in een stal, het hy visarinkje van God, in ons benauwde vlees geval. Hy het sy eerste kern gekies, nie uit geleerdes in die skrif, of die wat die hande in die borde was, met kouwe voorgeskrewe drift, maar vissers en tollenaars. Dis hoe eenvoudig Jesus sy leven op aarde was. Dis hoe eenvoudig die evangelies dit voor ons stelt maar ons kan het een stap verder ook vat, want Jesus' boodskap, Jesus' evangelie was net so eenvoudig. Ons het vanavond het ook gelees in vers 7 en 8, en toe het hy als mens verskyn het, het homself verder verneder. Hy was gehoorsam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Nou vraag jy vir my, hoekom? Hoekom die dood aan die kruis? Hoekom so ver gegaan het? En as het dan blaai na Romeine 3, dan krijg ons die antwoord, want allemaal het gesondig, en is ver van God af, want hulle word sonder dat hulle verdien, op grond van sy genade, vry gespreek, vanweer die verlossing van Jesus Christus. Hier die wonderlijke, eenvoudige evangeliebooskap, dat God vir my en vir jou so lief geraak het, so lief was, so lief is, so lief sal wees, dat hy sy sien vir ons gesteer het, om eenvoudige lewe te lei maar een verskrikkelijke kruis toe te sterf. Dit is Jesus' evangelie. Evangelie wat ek en jy kan verstaan. Wat was hier boodskap wat Jesus verkondig het? Dit was dat ek en jy alleen, alleen, alleen uit genade gered. Daar is die komplikaties nie. Daar is nie nog goed wat ek en jy moet doen nie. Dis so eenvoudig soos dit, ek en jy word uit genade alleen gereed. As ons die verlossing van Jesus Christus aanvaar, wil ek amper sê, is dit punt klaar. Dis, hoe dis, hoe genadig alleenig dit is. So eenvoudig, want uit gelade alleen, word ek en jy gereed. En daarom wil ek vir jou sê, hierdie genade, Is, of hierdie verlossing is nie een leer wat jy moet uitklim tot boe by God, ek kyk hoe goed ek moet doen dat ek daar kan uitkom nie. Dit is een wat God vir jou gooi en sê hier is dit. So eenvoudig is dit. Prof Johansel, het so mooi geskryf, as die leer van al die godsdienste verdienste heet, heet Godse reddingsstou, Jesus. Ons word alleen uit genade Dit is ook eenvoudig, omdat dit een tydloose boodskap is. Dit het nie dier die eeuwe veranderd nie. Dit het nie nog sterkies bijgekry nie. Dit het nie nog groter of meer geword nie. Die eenvoudige boodskap, dat God veel jou het en dat hy jou verlos het, dier sy sien in die kruis laat sterf. Dit is een tydloose boodskap, waarmee hy 2000 jaar terug sy, sy disciples uitgestuur het. Die selfde boodskap, is wat hy nog vandag van my en jou gee. Dit is een tydloose, eenvoudige boodskap. Hierdie boodskap is ook vir alle mense. Ongeacht, hoe baie sonde jy het. Ongeacht, hoe min sonde jy het. Ongeacht, of jy een man of vrouw is, wat er bevolkingsgroep jy bywoon, of jy een kind is, of jy een groot mense, so kan ons aangaan, dit is vir alle, alle mense bedoel. En dan die laaste ding wat ons oor hierdie eenvoudige boodskap moet sê, hierdie eenvoudige evangelie wat Jesus kom verkondig het, is dat Jesus die kern daarvan is. Jy is hierdie Jesus wat so eenvoudig geleef het, jy is hierdie Jesus wat so eenvoudige voorbeeld vir ons kom stel het, hierdie Jesus is die kern van hierdie boodskap. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die vader toe nie behalwe dier om nie. So makkelijk en eenvoudig het hy dit vir ons gemaakt. God het dis ope uitnodiging gestuur na alle mense, allemaal. Nie een wat vanavond hier sit of in die wereld is, kan sê ek is, ek is uitgesluit want God nooi allemaal uit. Nou hoekom, aanvaar allemaal dit dan nie, vraag jy miskien vanavond. Daar kan baie antwoorde wees. Maar een van die antwoorde wat ek denk is, miskien is dit te eenvoudig. Miskien is die verlossingsbootskap heel te mal te eenvoudig. In ons context waar ons vandag leef, ons het gister aan daar gepraat, dinge is die meest hoe so eenvoudig heen. Jy ontvang nie net met iets gratis en verniet nie, jy moet daarvoor werk. Dinge wat eenvoudig is, is amper volgens onaarvaarbaar. En daarom skryf Richard Rorok in sy boek The Divine Dance, Dat die eenvoud nie iets is wat ons werkelijk by mense mee bewonder nie. En dis daar ook ons ook nie die eenvoud van hierdie verlossingsbootskap mee aanvaard nie. Dis vir ons amper te eenvoudig. Dan skryf jy, we're almost embarrassed by the mystery of the trinity. Maybe that's why we haven't unpacked it. En daarom moet ek en jy vanavond vir mekaar vraan. Wat maak ek met hierdie eenvoudige Jezus? Wat maak ek en jy met hierdie eenvoudige boodskap van verlossing? Is het ook vir ons te eenvoudig? Want allemaal kan gered word, niemand hoef iets daarvoor te doen nie. Is het ook vir ons te eenvoudig? Waar staan jy vanavond met hierdie Jezus? wat so eenvoudig gelewe het, wat nooit die licht of die trots of die al die eer op hom wou heenie. Hy het alles gedoen vir sy God, vir sy vader. En waar staan jy met die evangelie evangelieboodskap van genade? Wat er in pak het dit op jou en my lewe? Daar was nog nooit so'n mens, soos Jesus op aarde nie. Baie mense skryf oor hom, baie mense lees oor hom, baie mense ignoreer hom, baie mense verwerp hom, baie mense het om lief, baie mense aanvaar hom, as hulle verloser. Waar is jy vanavond met hierdie persoon van Jesus? Eend ding kan ek vir jou sê, dat Heer die Jesus het vir my en vir jou kom wys, hoe om 'n leven van eenvoud te leven. En dan hierdie leven van eenvoud, wil hy nie net hee, moet by hom stop nie, hy wil hee, ek en jy moet ook so gaan leven. Ek en jy moet hierdie boodskap van eenvoud, sigtbaar maak in ons levens. En dan moet ons het nie net sigtbaar maak, met die pijntbras nie. Hier en daar, iets mooi doen nie. We have to have the spirit and the mind of Jesus Christ. Ons moet die geest, die hele weese van Jesus in ons harte innooi, dat my en jou Gees ook kan verander. Nie net ons prachtige daad, dis, dis goed om te doen, ek weet, maar ek en jy het een hartsverandering nodig. We need the spirit and the mind Jesus Christ. Dan sal ons gaan doen, wat hy ook gedoen het. Wewele story vertel, Tauri Campolo, is a theoloog, en is a prediker, in, in, in Amerika, en hy self vertel die volgende verhaal, ek weet, baie mense lees van sy boek, en hy skryf uitstekend, na my mening so, as hy dit kan lees, sal het goed wees, maar hy vertel, hy het gestap, en um, toes kom daar een boemelaar aan, met een bekerkie koffie in sy hand, my het gesê, en ek vertel dit rechtig nou, soos wat hy het verteld, hierdie boemelaar was verskrikkelijk vuil, en jy kan sien, daai hare en lyf het wekelaas water gesien, en die waard is gekoek, en die hare is vuil, en die kleren is geskeer, en hy sê, Die, die arme man, hy, hy kreeg hem eindelijk so jammer, want hy lyk verskrikkelijk. En um, Tony dink toe, oké, okay, hy gaan nou maar net probeer voorbij stap, hy, hy, hy gaan hy nou nou stop by die man. En hy val, toe hy nou voorbij omstap, toe vraag die boomelaar voor hom, meneer, ben jy nie een slikkie van my warm koffie? Nie? En Tony sê, hy het nou net so eenkijk gegeen en hy weg. Hy het besluit, hier gaan ek nou nie stop vandaag. Maar Tony vertel, toe hy verder stapte, besef hy, hy het nou verkeerd gedoen. En hy draam om, en hy gaan terug naar die boemelaar toe. Hy sê, ek sal graag van jou koffie wil drink. En hy vat een slikkie van sy koffie, en hy sê, oh, dit is die lekkerste koffie, waar krij jy dit? En die boemelaar vertel hom, dat iemand het dit vandag vir hom gegeen, en hy was vir die Heere so dankbaar vir hierdie koppie koffie, dat hy dit net met iemand wou gedeel het. En toe hy voorbij kom, hy graag dit met hom deel. En Tony vraag vir hom, is daar iets wat ek vir jou kan doen? En onmiddellik denk Tony, oh, hy gaan in elk geval vir geld vraag, so, dat is okay. laat hy maar vir geld vraag, ek het geld, ek sal daar nou maar hom gee. Toe sê hierdie bedelaar vir hom, ek wil asjeblief, een drukje. En toe skryf Tony Campolo dit, As I looked at him, I was hoping for the five dollars. He put his arms around me, I put my arms around him. And as I, in my establishment dress, and he in his full filthy garb, hugged each other on the street, I had a strange awareness that I wasn't hugging a beggar, I was hugging Jesus. I found Jesus in that suffering En is daie hart waarmee die Heere vir my en vir jou ook wil uitsteer. Dis my daie hart waar die Heere ook vir my en vir jou vraag. Gaan wees my voorbeeld in die wereld. Gaan wees my voorbeeld van eenvoud van liefde. Gaan wees my voorbeeld van omgewe vir die wereld. Jesus het die eenvoudige lewe geleid. Het die eenvoudige boodskap of die eenvoudige evangelie gehad hy vraag vir my en vir jou, gaan draad dit uit. Daarom wil die Heere ons vanavond ook weer by ons self uitbring, by ons eie eenvoud van menswees, dat ons voor hom kom sit, gestroop met alles masker, gestroop met al die goed wat ek denk ek kan voor hom bring. En ek kom sê, Heere, wat ek is, is net genade, en wat ek het, is net geleen. Ek wil afsluit met iets wat ek gelees het in die Volksblad van 9 februari 2016. En is, is die vrou wat het geskryf het, is Annelies de Bell, en ek gaan daarmee afsluit aan vanavond. Sy het het so'n mooi artikel geskryf, en toe skryf sy, Ek krij die beeld van Jesus, wat in een skuikje op die wal van een meer, aan een skare van duisende die boodskap brengt. Hy het nie toega 'n wit das of 'n swaalsterd pak aan nie. Hy staan nie op 'n verhewe, solide preek, oud nie, met 'n fluweelkansel kleed nie. Geen powerpoint gerewe nie, geen oral of waterkrent, klankstelsel ook nie. Geen groot kerkgebouw nie. Geen voorgeskeerwe kerkdrag, vir die gemeente nie. Net hy en die dorpsmese wat uit hy dagelikse handel en wandel, net soos hulle is, gekom het om na hom te luister. Het sit op die gras, met brood en vis verete. En ek wonder, waar het ons ons vreugde en mensgemaakte rituele en goeders begint soek? Waar het ons soewe heb geraak om een indruk op ander te maak, dat ons vergeet het, dat geluk en tevredenheid eindelijk maar in die eenvoudige dinge van die leven is. noeie om my veroomlik hier so te sit en daarna sal ek vir ons weer voort met die gebed van Ruth Heiley Barton, maar kom ons sit net eers so veroomlik, by die Heere. God, wie ek nou? Tot nou was ek veilig in een bekende gebied in my gedagtes waar ek behoort, sonder twyfel door die norme van my kultuur, die aannames wat in my taal ingebouw is, die waardes wat dier my samenleving gedeel word. Maar nou het u my geroep op een nieuwe weg, en ek weet nie waar u in hy my leid nie. Het is leeg, onzeker, ongemakkelijk. Reis saam met my, asjeblief, my Heer, so dat ek nie afgeskrik kan word dier die zwaar krui, die vreemdheid, en my eie twyfel nie. Weis my die tree wat ek moet gee, na reikdom wat nie afhankelijk is van besittings nie, na weisheid wat nie in boeken ge boeke geskryf is nie, na sterkte wat nie dier mag gegroeid word nie, Na God, wat nie net tot die jimmel beperk is nie. Amen.